Kapittel 17 Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, fremsett en gåte og formuler et ordspråkaktig utsagn overfor Israels hus. Og du skal si, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Den store ørnen med store vinger, med lange svingfjær, full av fjær, som hade forskjellige farger, kom til Libanon og gikk i gang med å ta toppen av sederen.» Det øverste av dens unge skudd plukket han av, og han førte det så til Kanaans land. I en by av handelsmenn satte han det. Videre tok han noe av landets sed og lade i en mark for sed. Som en pil ved store vann, som et piletre, satte han det. Og det begynte å spire og ble med tiden til en frodig voksende vinranke, lav av vekst, tilbøyelig til å vende sitt løv innover. Og dets røtter ble etter dannet under det og det ble til slutt til en vineranke, og foran brakte skudd og sendte ut grener. Og det var en annen stor ørn med store vinger og med store svingfjær, og se, denne samme vineranken strakte hungrene sine røtter mot ham, og sitt løv rakte den ut mot ham for at han skulle vanne den, borte fra de hagebeddene hvor den var plantet. I en god mark ved store vann var den allerede plantet om, for at den skulle frambringe grener og bære frukt, for at den skulle bli en majestetisk vinranke. Si, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Kommer den til å ha framgang? Kommer ikke noen til å rive opp dens røtter og gjøre frukten skjellete? Og skal ikke alle dens nyplukkete skudd bli tørre? Den kommer til å bli tørr. Verken av en stor arm eller av ett tallrikt folk vil den måtte bli løftet opp fra sine røtter. Og se, den er plantet om, men kommer den til å ha framgang? Vill den ikke tørke helt bort, akkurat som når Østavinden rører den? I de hagebedd hvor den spirte fram, vil den tørke bort. i hovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. «Jeg ber dig, si til det opprørske hus.» «Vet dere virkelig ikke hva disse ting betyr?» «Si, se, Babylons konge kom til Jerusalem og gikk i gang med å ta byens konge og dens fyrster og føre dem til sig i Babylon. Vidre tok han en av den kongelighet og slutte en pakt med ham og tog ham i ed. Og landets fremste menn førte han bort, for at riket skulle bli ringe, ut av stand til å reise seg, så det kunde bestå ved å holde hans pakt.» Men han gjorde till slulut opprø mot ham vi har sendne sin senebud till Egypt, för att det skulle ge ham häster og ett talrikt folk. Kommer han tillå ha framgang? Vill han slippe yna han som jjor disse ting och som har brut en pakt. Ja kommer han viriklig tillå slippe yna. Så sant Sante lever, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. På det dvor den kongen är som insatte som konge den som föraktet hans ed. O som röt hans pakt, ho ham mitt i Babylon skal han dø. Och vi en stor styrke og vi en talrik for kommer fara o ikke til atøre ham slagkraftig i krigen, regen. Vi har kaste upp en beeidringsvol och vi har bygg en beeidringsmurr för å avsære mange käler. Och han har foraktet en ed vi har bryte en pakt O se: han hade gett hond på det och har ikkevil gjort allt dette. Han skal ikke slippe yna «Derfor, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Så sant jeg lever, sannelig, min ed som han har foraktet, og min pakt som han har brutt, ja, jeg vil la den komme over hans hode. Och jeg vil bre ut mitt nett over ham, og han skal visselig bli fanget i mitt fangstgarn, og jeg vil føre ham til Babylon og innlede et rettsoppgjør med ham der i forbindelse med den troløshet som han bik mot mig. O alle hans flyktninger i alle hans skarer, for sverde skal de falle, og de som blir tilbake skal bli spredt hvitt omkring, ja, for alle vinner. Og dere skal sannelig erkjenne at jeg Jehova har talt. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg selv vil også ta noe av sederens høye topp og sette det. Fra översta av dens kvister skal jeg plukke av en spekvist, og jeg vil selv plante den om på et høyt og opphøyd fjell. På Israels høydes fjell skal jeg plante den om, og den skal med sikkerhet bære grener og frambringe frukt og bli en majestetisk seder. Og under den skal alle fugler, allt som har vinger, i sannhet bo. I skyggen av dens blavverk skal de bo. Og alle trærne på marken skal sannelig kjenne at jeg, Jehova, har fornedret det høye treet, har opphøyd det lave treet, har tørket ut det treet som enda var saftig, og har fått det tørre treet til å blomstre. Jeg, Jehova, har talt og har gjort det.